Capitolul al doilea. Toată după amiaza de duminică, în oraș, nu s-a vorbit decât despre jaful de la bancă. Zvonul că bandiții ar fi fost prinși la fântâna de sus nu s-a confirmat. Totuși, după cum a declarat paznicul băncii găsit legat fedeleși la locul spargerii, despre ei se știau câteva lucruri concrete. Era vorba despre trei bărbați înarmați și mascați. Totuși, jămăseseră câteva întrebări. Mai întâi, cum spărseseră seiful. Și doi. Cu ce sumă pleca să în bancă? Marcu, gurabardhi, îl căută de câteva vreme pe zev pentru a afla de la el mai multe amănunte, dar zev nu era nici acasă și nici în sala de biliard. În timp ce privea cum se aprind luminile din apartamente, Marcu își zicea că e ciudat cum evenimentul acela recent îl pasionează la fel, ba poate chiar mai mult, decât pe restul oamenilor din oraș. De regulă se întâmpla invers mai ales când era vorba despre campionatul de fotbal sau despre mitingurile partidelor politice. Nu realiza încă dacă schimbarea aceasta este bună sau rea, căci dacă se mândrea puțin cu izolarea lui de mai înainte, n-ar fi trebuit acum să-i fie rușine să se amestece în turmă. Dădu din cap parcă, pentru a scăpa de gândurile acelea inutile, nu trebuia să-i fie rușine că era și el o ființă umană plină de curiozitate, pentru ciudățeniile lumii, cum sunt jefuite băncile, cum fac dragoste țestoasele, cum erau spălați monarhii bolnavi din evul mediu. Cu două săptămâni înainte, de când directorul casei de cultură se întorsese din Spania și îi povestise despre spitalizarea lui Filip al II la, la Mănăstirea Escorial, faptul acesta nu-i mai ieșa din cap. Intrând la el în apartament, se opri o clipă la ușă, îi cercetă canatul și brasca apoi o închise neatent. Nu găsei nimic de furat aici, cu excepția portretului fetei poate atârnat la capul patului. Se pe pat cu mâinile sub ceafă fără să-și ia privirea din tavan, convins că așa creierul se va goli de vechile obsesii. O altă după amiază de duminică în provincie își spuse dezamăgit, de două ori mai tristă după partida de sex de dimineață. Ar fi dat oricând o astfel de partidă, pe ultima de pildă de care era foarte mulțumit, pentru un ceas de tihnă petrecut, cu iubirea lui Sara la cafenea. Prietenul lui Zef credea că noile obiceiuri de import vor ajunge rapid și în B. Dar Albania nu e America. Ce mama n o palmă deloc, repeta mereu. După el, nu era posibil ca în orașele celelalte să fie descoperite în fiecare zi. Rețele întreji de prostituate pentru Italia droguri și alte cele iar aici în B, fetele să nu îndrăznească să se la un bar cu iubitul marcu era într-totul de acord cu el și ăsta a fost poate unul dintre motivele pentru care nu s-a grăbit din cale afară să se întoarcă la tirana după căderea dictaturii Zâmbit din nou în sinea lui când își aminti că nu de decât câțiva ani, din clipa în care el, absolvent al Academiei de Arte Frumoase, abia repartizat în orășelul acela din nord, întruchipase în ochii fetei tot ce putea fi mai modern. Și deodată, mod cu totul inexplicabil, rolurile începuseră să se inverseze. Acum ea îi spunea între două îmbrățișări, știi, a apărut o nouă modă pentru aia sau ailaltă. Iar pe el, nu numai că nu-l deranja lucrul ăsta, dar se și complăcea chiar să se știe rupt de toate îmbătrânit prematur, deși nu împlinise încă 30 de ani. La început, aproape inconștient, o împinsese el însuși în acest rol, până ce a simțit ce convenabil e ca ea să-i fie un fel de Beatrice care să-l conducă prin purgatoriu. Atât de mult se obișnuise cu asta, încât dacă fata i-ar fi spus vreodată, hai să mergem la bar, el ar fi urmat orbește fără să se îndoiască o clipă de ea. Ridică ochii cum făcea adesea, fără să miște din cap să-i privească portretul. Din unghiul acesta părea schimbat, mai cu seama ochii. Privirea ei piezișă în care citea o dulce trădare se asocie mintea lui cu mișcarea ploapelor. Dar neîncrederea ca orice altceva în seara asta de duminică nu avea în ea nicio de suferință. Și el își aminti măsuța din restaurantul acela mic unde mânca de obicei seara, Apoi drumul la întoarcere singur prin centrul orășelului, în vreme ce luminile caselor se sting una după alta, la aceeași oră ca și duminica trecută. Orice eveniment petrecut în weekend era adus la dimensiunile lui reale lunea, pentru că lunea este ziua în care se deschid birourile și oamenii își încep munca. Înainte lucrurile se explicau oarecum simplu. Teama de aparatul de stat făcea ca oamenii să-și alinieze propriile păreri la versiunea oficială, și asta pentru că pozițiile erau adesea diferite. Sinucidere din dragoste? Probabil situația a fost mai complicată. Sau invers, conflictul acela n-a avut conotații politice, n-a fost decât o ceartă între rubedenii. Odată cu nașterea democrației, când oamenilor a început să nu le mai pese de poziția oficială, pentru că, dacă ar fi visat urât peste noapte, a doua zi puteau trece în opoziție spre uimirea lor, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. La fel ca și înainte, după ce se întorceau acasă de la muncă, ecoul evenimentelor venea atât de distorsionat, încât uneori nu mai recunoșteai nimic din cele întâmplate. Treptatea a început să se înțeleagă că, la fel ca multe altele, nici fenomenul acesta nu avea vreo legătură cu politica. După cum se părea, Zvonistica clocită între pereții casei între cratiță și sforăiturile soacrei era pusă din motive încă neelucidate la grea încercare și trebuia confirmată de birouri, de țăcănitul mașinilor descris, de rujul de pe buzele secretarelor și, cu siguranță, de privirile șefilor. Și, deși nu s-ar putea spune că binecuvântarea oficialităților era decisivă la întoarcerea acasă, Opoziția bunicilor la care se raliau și copiii recent întoși de la școală și care contribuiau și ei cu o variantă proprie, era adesea mult mai puternică decât se credea. Și așadar, din această navetă, casă serviciu și invers, zvonul avea să treacă prin enumărate versiuni până să ajungă la varianta definitivă. Prima interpretare, aceea care ar fi putut numită lovitura de luni, rămânând cea mai importantă. Marcu medita la toate acestea în vreme ce se îndrepta spre casa de cultură. Ușa sectorului de muzică vis-a-vis -vis de a lui era întredeschisă și dinăuntru se auzau voci. O și înainte de a intra auzi cuvintele casă de bani și bandiți. Salut, zise. I-au prins pe hoți? Încă nu, îi răspunse șeful sectorului de muzică. Domnul director tocmai ne povestea despre un jaf la o bancă din Madrid. Aha, scuzați întreruperea. Nici o problemă, nicio problemă," zise directorul. Îmbrăcase iar cămașa aceea lui albă cu inscripția Bos pe mânecă, iar cravata mare împărea că îi sublinează zâmbetul amical. Am bolnăvit de invidie întregul orășel când a plecat în Spania," își zise Marcu. Și totuși el personal nu-i purta pică, ba chiar găsea că bucuria sinceră a celuilalt din perioada aceea care avea să-i schimbe complet viața, avea în ea ceva emoționant. Revelația pe care o avusese afară îi se potrivea mănușă, la fel ca și expresia nicio problemă căzută în banal din cauza utilizării zilnice în fostul Imperiu Comunist, care și lui se potrivea perfect. Directorul își privi ceasul. Băieți, haideți niță-l la mine în birou să vorbim despre concert." Aceasta era fără îndoială unul dintre momentele lui de glorie, când, urmat de subalterni, străbătea holul cu mersul dinamic al tânărului manager, aruncând în dreapta și în stânga câte o indicație celorlalți. Și chiar așa se întâmplă, cu excepția expresiei OK, pe care de data aceasta nu mai spuse. Avea biroul plin cu suveniruri din Spania și, totuși, Marcu era, sigur, nu numai că nu-l putea invidia, dar că nici măcar nu-l putea disprețui pe director. Sensibil la tot ce însemna armonie, ajunsese de mult la concluzia că era de ajuns armonia aproape perfectă între vanitatea inofensivă a celuilalt, idealismul lui și pragmatismul nevestisii, care își deschisese primul atelier de coafură din oraș pentru ca orice pornire de invidie să-i se stingă. Uneori se părea că vede în ochii directorului o întrebare, de ce nu sunteți și voi din a mișca mine? Trăim vremuri noi, ce vă împiedică să fiți prosperi? Chiar, ce mă împiedică? Să întrebă Marcu după ce se întoarse în biroul lui. Cu siguranță că nu știa sau, mai bine zis, nu voia să știe. Să învârtiu o bucată de vreme între masa de lucru și fereastră. Probă receptorul telefonului să vadă dacă avea ton, apoi ieși. Dacă mă caută cineva, sunt la atelier, îi spuse secretarei. Ieșind afară în loc să ia pe strada cu tei spre atelier, făcula stânga peste tot unde privei pusderie de chioșcuri, se opri dinaintea unei clădiri scunde la intrarea căreia stătea scris pe o pancardă. Cola coleții, siguranță pentru uși, broaște și chei. Parcă am știut că ai să vii, îi spuse meașterul. Cum așa? Celălalt râse. Cum așa? Doi gologan dacă au oamenii și tot vin cu ei la mine. Nu-i vorba de tine. Și eu nu? Doar știi că nici eu n-am bani. Știu că n-ai. Dar tu ești pictor. He, he tu știi cât valorează o giocondă sau alte chestii ca aia." Ha-ha," râse Marcu, crezi că aș putea fi jefuit?" Înainte vreme nu. Acum da," zise meșterul. Înainte vreme nici băncile nu erau jefuite." Că tu veni vorba, ai vreo noutate, Au pus mâna pe hoți?" Nu încă," răspunse celălalt. Nu încă," repete repede. Lumea se întreabă peste tot cum a putut să spargă poarta exterioară fără să audă paznicul." Și pe ăsta acum de-au reușit să lege? Ca să nu ne mai întrebăm apoi cum de-au spart seiful. Și cea mai importantă întrebare, de unde au apărut spărgătorii ăștia de bănci în orășelul nostru pierdut printre munți? A? Unde și-au În fine, acum să revenim la oile noastre. Îmi închipui că vrei ceva pentru atelier. Marcu aprobă din cap. Încearcă să explice cum îi fusese forțată ușa, dar celălalt îl întrerupse. Mai bine să meargă la fața locului căută creionul scrisă pe un petec de hârtie, mă repede și, după ce lipia anunțul pe ușă, plecară împreună. Pe drum meșterul făcea ce făcea și se întorcea tot la discuția cu jaful de la bancă. De unde apăruseră bandiții ăștia mascați? Muntenii noștri habar n-aveau ce a mască. Marco ar fi vrut să-i spună că poate bandiții erau veniți din altă parte, dar se opri în fața vitrinelor unui salon de coafură nou-nouț. Ia uite, zise și citi cu voce tare cuvintele scrise pe firmă, afor Silvana. Spălăm cu șampon, vopsim. Facem permanent. ea nevestei nevestei directorului meu. — A, da, făcu meșterul. — Da, ce nu știai? — Ceva, ceva știam eu, sigur că știam, da. Meșterul dădu din cap și zâmbi discret. Trecea aproape fiecare seară pe aici să ia pe nevastă sa. Când îl vezi așa maniera și îmbrăcat după ultimul jurnal de modă, nici nu-ți vine să crezi că e munteanda al nostru. A impresia că-i venit direct din capitală. A, te strâmb, știu ce vrei să spui, ca la tirana sunt tot felul de șmecherași. Știu și eu cu toate astea. Și totuși, pentru mine, unul din capitală e ceva super. Dar eu mă refeream la altceva. O să ajungă modernismul ăla și la noi? O să ne civilizăm și noi, cum se zice acum, sau rămânem cu ochii în soare?" Bineînțeles," îi răspunse Marcu. Asta nici nu se discută acolo. Ajunseră în fața atelierului și se opriră. În vreme ce urcau treptele, Marcu... A avut impresia că, în privirea meșterului, se petrece o schimbare. Acesta avea acum o expresie severă și, în același timp, ironică. Doar atunci când privea spre ușă, îi se lumina. Oic de meșter adevărat, își spuse Marcu. Ca urmare, nici n-a mai ascuns nudul fetei de pe perete, cum făcea de regulă când îl vizita cineva. Pășim pe vârfuri, meșterul se învârtea dintr-un colț al odei în celălalt, ca și când ar fi vrut să detecteze un eventual pericol. Marcul privi cu atenție, încercând în zadar să ghicească pe figura celuilalt dimensiunile primeștii convins că în logica meșterului acestea depindeau direct de valoarea tablourilor lui. În vreme ce urmărea și observa expresia a feței, a avut senzația că meșterul va da un soi de verdict. Există pericolul unui șaf sau nu? În timp ce vorbea de una, de alta, mai mult despre sine decât despre celălalt, meșterul își întrerupea monologul și murmura printre dinți. Aici trebuie înlocuită broasca, dincoace trebuie întărit canatul ușii. O bară de fier aici, două belciuge de-o parte și de alta. Scena aceasta a durat destul de mult. Într-un rând, când Marcu a vrut să intervină pentru a explica ceva, celălalt s-a întors spre el cu o privire plină de mânie. Vrei să fii în siguranță sau să fii prădat? Marcu se înroși din cap până în picioare, cum i se întâmpla destul de rar. Mare magician îl categorisi imediat. Cum ar fi reușit altfel să pătrundă până în tainițele cele mai adânci ale sufletului său? Se liniști gândindu-se că fiind acum într-o stare vecină exaltării, omul nu-și va aduce aminte nimic mai târziu. Meșterul oftă din rărunghi și acesta a fost parcă semnalul că vrea să pună punct stării de adinauri. Brusc în sufletirea îi se topi, iar privirea îi se stinse și își pierdu expresia dură. Ceră un scaun să se așeze. Nu vrei să bei ceva?" îl întrebă Marcum. Era evident că meșterul se transformase într-un om obișnuit, iar respirația îi se domolise și ea. Poți recunoaște un om după cum fură, zise aprinzându-și o țigară. Se spune că îi citești pe oameni din ochi, eu personal am altă părere. Acum vorbea liniștit, iar ceea ce spunea erau lucruri interesante. Bineînțeles că avea păreri proprii. Poți cunoaște omul din felul în care sparge o broască mai bine chiar după comportament, după vorbă, după cum scrie sau pictează. Nici o analiză a sângelui sau a spermei nu poate trădea mai bine un violator decât felul în care sparge o broască. Această observație este valabilă și pentru ea, pentru poponari. Marco râse din toată inima, privis spre nud, dar acum era prea târziu să-l mai întoarcă, și apoi chipul fetei neterminat îi era greu de recunoscut. Și hoții și cei care sunt jefuiți pot fi identificați după asta, urmă meșterul. Primii, după cum ți-am spus, din felul în care sparg o ușă, ceilalți după proaștele pe care le aleg. E lucrul cel mai simplu. După cuietor sau, mai exact, după metodele de a le sparge, poți caracteriza o epocă întreagă. Spunând aceasta, se ridică și început să se plimbe prin atelier. Marco a avut impresia că omul îi privea acum picturile cu alți ochi. Asta aici pare altceva," zise. A e? Marco zâmbi. E o reproducere după un mare pictor spaniol pe nume El Greco." E o lucrare de studiu din școală. Aha. După ce directorul la întoarcerea din Spania îi povestise despre boala lui Filip al Doilea, nu mai putea privi pictura aceea, fără a-și imagina odaia bolnavului, din mănăstirea Escorial, în care, din pricina duhorilor grele, nu mai intra nimeni, cu excepția surorilor regelui. Înainte, spargerile erau într-adevăr ciudate, zise celălalt. Tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, care m-a învățat la cătușerie, mi-a povestit o groază de... Începu și rise înfundat, ca aceea care nu se hotărâ să povestească sau nu ceea ce le trece prin cap. Se ai închipui vreodată că se poate fura și un sicriu? Coșiu, cum îi spuneau pe vremea aceea, nu, răspunse Marcu, că unuia i-au furat mortul, am auzit, dar sicriul gol niciun caz. Și totuși unui vecin de-al meu i-au furat sicriul nevestisii. Cred că știi, pe vremea aia, sicriul era adus cu mult timp înainte de mormântare și propti la poartă. Așa a rămas vecinul meu fără sicriu. Să fi văzut comedie după aia, l-a început parcă nebunise, după care a dat-o pe veselie. Furtul sicriului i s-a părut un semn bun, așa că a început să creadă că nevastă să nu murise să dea binelea, și niciuna, nici două a început să o zgâlție și să o trântească de perez doar, doar o readuce-o la viață. Culmea, făcu pictorul. Ceva și mai îngrozitor s-a întâmplat pe drumul spre Școdra, zise meșterul apoi. Pe urmă, un caz asemănător la Tepelina și un altul, la fel mai încolo, la Ianina. Vorbea despre furturi ca despre secete, inundații sau starea recoltei. În anii dictaturii, hoția a decăzut ca toate cele mai spuse. Văleu, ce târziu s-a făcut! Se ridică de pe scaun și așa, în fugă, în picioare îi înșiră materialele de care avea nevoie, operațiunile pe care urma să le facă și firește prețul lucrării. După cel însoții, marcul cercetă o vreme ușa care trebuia întărită, apoi început să se învârtăm cu și încolo cum făcea când era preocupat. Trecând pe lângă reproducerea după el greco, îi spuse că dacă s-ar îmbolnăvi, ar prefera să fie îngrijit tot de surori, iar pe fata ar primi-o doar dacă ar fi rănit. Se miră singur de unde-i venise ideea asta, totuși fixă cu privirea o bucată de vreme colțul acela de fereastră pe unde ar fi putut să vină glonțul ucigaș. Poate ar trebui să ia de pe perete tabloul lui El Greco, cel puțin până când directorul lui s-ar plictisi să tot vorbească despre călătoria din Spania. Era obsedat de ceea ce îi spusese meșterul despre spargeri. Îi se părea că, privită din acest unghi, istoria omenirie cu totul alta așa cum părea privită și din unghiul celei feministe, de pildă. Marjafură a avut loc în primele luni ale monarhiei, repetă că a hipnotizat cuvintele meșterului. Totuși scruta cu privirea colțul de geam prin care ar fi putut pătrunde glonțul. Unor senzația aceea era atât de puternică, încât i se părea că plumbul luciga se învârte deja prin atelier ca o vrabie intrată acolo întâmplător. Pictorii de la Moscopole... Au materializat pe pânză distrugerea orașului, își zise. Presimțirea unei răni poate să pară într-un tablou înainte de producerea ei. Prostii, mormăi, enervat. Ar fi făcut mai bine să se odihnească nițel. Discuția cu meșterul îl obosise. Se simțea ca în urma unei croaziere pe oceanul acela de furturi și tălhării, Își spuse în câteva rânduri, ce-ți capul cu astea? Dar creierul său, parcă predispus la rău, făcea exact contrariul. Se îndrepta tocmai în direcția nedorită. Un asemenea scurt circuit se întâmpla rar mai cu seamă când avea febră. Acum știa însă că cel mai bun remediu în aceste situații era să nu opună rezistență. Lasă-ți creierul să mă cinece și cât vrea el până va obosi, și totuși la fel ca în urmă cu câteva zile simți cum îl cuprinde groaza. Îl speria pornirea aceasta din ultima vreme spre analiză, această manie de polițist. și reveni din nou în memorie după amiaza aceea mohorâtă în care se certase cu tatăl său înainte de a opta pentru o carieră și ochiul lui, singurătatea acelui ochi de polițist. Marcu de unde vine această imagine sinistră?" De nicăieri, domnule profesor." În final că s de dus înapoi, dar ceva din după amiaza aceea rămăsese în ființa lui un microb ascuns, o boală care din când în când îi provoca fierbințeli. După plenarea a patra a Partidului Comunist, înainte de arestarea lui Gentian, avusese pentru prima dată remușcări că nu-și ascultase părintele. Cariera de polițist, oricât de rușinoasă i s-ar fi părut, fusese oricum unica alternativă pe care o avusese până atunci. După aceea, când văzuse la știri polițiști încăerându se când cu demonstranții de dreapta, când cu cei de stânga, își spusese că ar fi putut să fie și el acolo cu ei pe stradă. Devenise prizonierul acestei vieți paralele cu mult timp în urmă. Îi venea să râde când se întreba ce grad ar fi putut avea acum în poliție. Poate ar fi fost adjunct de șef de secție în vreun orășel de provincie ca acesta. În urmă cu două zile, ascultându-i pe cei din jurul lui vorbind despre jaful de la bancă, se surprinsese zâmbind cu superioritate, auzindu-le inepțiile la fel ca un afemeat care asistă la o discuție despre femei, știind că singurul în măsură să vorbească e doar el. Îi era rușine, dar îi venea să-și râdă, simțind totuși că nu putea să se destindă de această iluzie. Era ca un fel de datorie pe care o avea față de această viață paralelă, asemănătoare sentimentelor pe care le ai pentru o femeie de care te-ai despărțit cândva. Iar în ultima vreme, în loc să se elibereze de ea, aceasta a doua viață, cea care l-a însoțit atâta amar de ani ca o umbră paralelă, se încăpățâna să iasă la suprafață. Unor prezența era atât de concretă încât Marcu avea impresia că purta pe umeri chiar și tresele de ofițări. Avea o ladă în fundul atelierului, o ladă pe care era frică să o deschidă pentru că avea senzația că în ea va găsi uniforma de polițist. Nu era întâmplător faptul că cele două dosare ale lui Gentian și povestea cu pielea de șarpe l-obsedaseră atâta vreme. Era prins fără îndoială în una dintre plasele invizibile care atârnau peste tot și pe care simțurile oamenilor obișnuiți nu le puteau detecta. Avea să scape din ea în ziua în care viața lui paralelă de polițist avea să se frângă la mijloc atunci când o să-i vină clipa, moment pe care l-aștepta a de mult sub glonț. Atunci se va simți cu siguranță liber, uneori își spunea, slavă Domnului că nu are și o a treia sau a patra viață. Pentru că nu îndrăznise să-i vorbească fetei despre asta, de teamă să nu-l creadă să de pe fix spurta cu ea dialoguri imaginare. Tu trebuie să fii fericită că nu ești obsedată de asemenea lucruri. Există oameni care, dintr-un motiv sau altul, poate întâmplător, ca ăla care cade într-o râpă, ies din văgăună la lumină. Cum să zic, într-un alt sistem... Așa cum se întâmplă cu găurile negre din univers, îți imaginezi cum ar fi să te apropii de intrarea în ele, timpul își încetinește cursul, apoi se oprește. Ieșirea într-un alt spațiu, sistem, formă, firește, nimeni nu a trecut prin asta, cu excepția lui a șarpelui, cum spune povestea, cealaltă obsesia lui viziunea a milioane de oameni care și-ar putea părăsi în caz de degringoladă generală propria viață, pentru a-și cu acelorlalți, nu-l preocupa decât rare ori. Cu siguranță că Pitagora meditase îndelung lung la asta, dar îngrozit de această perspectivă, refuzase să o pună pe hârtie. În comparație cu haosul acesta general, deraparea lui spre o viață dublă îi se părea uneori o treabă tare simplă. Ca și pasiunea de a dezlega enigme, secretul piramidelor de pildă. Visease de mult să jefuiască o piramidă, dar misterele lor erau mult prea pământene. Mult mai profunde erau jafurile biblice, după care, dacă treceai o prăpastie adâncă, urma tărâmul olimpian. Acolo se aflau fără îndoială marile jafuri, poate chiar tartorul jafurilor în persoană, esența lor. Dementule se apostrofă singur. Totuși și-l reprezenta pe Prometeu în același fel, cum îl schițase pe vremea studenției părăsind în fugă olimpul, cu bobul de jăratic ascuns sub mantie. Profesorul se încruntase. Ăsta nu e, Prometeu, băiete, ăsta e doar un hos de duzină. Probabil că meșterul avusese dreptate. Civilizația debutase cu un furt. Și totuși lucrul acesta nu se spune nicăieri. De rușine, poate, sau pentru că nu fi fost așa. Marcu sări din pași și se duse la raftul cu cărți. Răsfăi o vreme dicționarul mitologic. Prometeu... Cearta cu Zeus, furtul focului, aha, strigă, nu focul a fost primul lucru furat din Olimp, cine murirea. Răsfăi nerăbdător dicționarul până ce găsi ce căuta, avea impresia că știuse, dar cine știe cum timpul îi golise memoria. Așa se întâmplă cu toți Citi pe semne. pe citipe neresuflate de două ori la rând cele câteva fraze scurte și de mulțumii din cap. Totul era cețos, neclar, ca o ruină pierdută în întuneric. Așa se explica și faptul că nu-și mai amintea mare lucru. În dreptul numelui făptașului, tantal nu mai găsi nimic. Furt comis într-o noapte într-o într-unecoasă, exercițiu de nemurire cu un muritor, demascarea, condamnarea lui tantal. Privită de la distanță, cele două evenimente păreau simultane. Doar dacă ai fi săpa mai adânc, ai fi realizat că scandalul cu nemurirea era mult mai vechi decât cel al focului. Erau poate mai îndepărtate în timp decât, de, de pildă, jaful de la banca din B de construirea piramidelor. De asta și părea furtul nemuririi atât de adânc pierdut în negura vremii. În dosarul Prometeu se cunosc totuși câteva lucruri. Vizita eroului în atelierul lui Hefaistos, unde se afla lăcașul focului. Furtul tăciunelui aprins fuga spre pământ, cu el ascuns sub mantie și toate celelalte în vreme ce despre nemurire nu se știe mai nimic, unde se afla, sub ce formă, cum ar fi putut fi furată și cum a dus-o hoțul cu el. Marcu dădu din cap nemulțumit. În cazul acesta, nu uitarea fusese de devină. Fapta lui Tantal nu preocupase pe nimeni. Curiozitatea omenească se oprise chiar pe pragul dinaintea ei. Mintea scotocitoare a omului, care nu putea fi ținută de nimic în frâu, își recunoscuse în cazul acesta înfrângerea. După ce ajunsese atât de departe, la granița tărâmului înghețat al abisului, acum fusese obligată să dea înapoi. Cu mâinile sub ceafă, ca și când ar fi vrut să-și păstreze dreapta judecată, Marcure capitulă minte rămășițele mitului. Într-o noapte întunecoasă, la poarta unui om obișnuit, bate mesagerul morții. La strigătul omului cine e, el răspunde ca de obicei, deschide, sunt trimisul morții. Dinăuntru aceeași voce strigă iar, Leacă de unde ai venit, n-am treabă cu tine. Marcu zâmbi de unul singur. De mult nu-l mai preocupa asemenea fantezii, ba chiar îl întrista gândul că devenise imun la ele. Fără grabă ca omul care savurează o băutură fină încercă să-și imagineze cu lux de amănunte ce se întâmplase de fapt. Dar era ceva ce-l împiedica. Se ridică, se plimbă o vreme în sus și în jos admiră plopii de pe stradă, Apoi norii căzuți pe pământ și simți cum o altă poveste îi se strecoară hoțește din uitare. Credeai de acum că ești mare pictor, un artist nemuritor, cum se zice, și că nu mai ai treabă cu noi, așa credeai, nu? Erau cuvintele anchetatorului, pe care prietenul lui, Gentian, îi le repetase imediat după ce ieșise din pușcărie. Simțea că dacă ar fi trăit chiar și o mie de ani, n-ar fi putut să-și mulgă din memorie groaza, prin care trecuse în vara aceea apăsătoare la tirana. Gentian nu fusese încă arestat, dar căderea lui era previzibilă. La Uniunea Scriitorilor și Artiștilor, îndată după plenarea a patra a partidului, ședințele începuseră să se succeadă cu repeziciune. Canicula se întețea și ea, iar el trăia cu impresia stupidă că teroarea avea să înceteze din pricina căldurii. Poate că funcționarii statului își vor aminti că există și concedii și plajă pe malul mării, și dacă nu își vor aminti ei, o vor face nevestele și copiilor, și poate că astfel își vor amâna ședințele până la toamnă. În realitate nimeni nu se gândea la așa ceva. Din potrivă erau organizate alte și alte adunări, câteva dintre ele cu ușile închise, altele cu public, iar ultimile cu ușile pe jumătate închise, ori pe jumătate deschise, sau aparent așa. Ba chiar se zvonea că ar mai fi două feluri de ședințe, unele care erau anunțate și nu se țineau și altele invers, care se țineau deși se spunea că nu vor mai avea loc. Ori de câte ori auzea asemenea zvonuri, Marcu le lua la început ca pe niște invenții pricinuite de caniculă, dar a doua zi se păreau perfect logice. Era normal ca la ședințele deschise să nu fie convocați toți și la fel de normal ca la cele cu ușile închise o parte din tensiune să răzbată afară. Altfel, ce o ar mai fi avut. Marcu era aproape convins că, după Gentian, avea să-i vină și lui rândul. Se aștepta să fie arestat îndată după percheziția din apartamentul lui Gentian. Tot atunci câțiva pictori au fost convocați la procuratură pentru a depune mărturie împotriva celui arestat. Au fost în total 26 și șase, îi spusese Gentian după aceea. După informatorii ordinari, care au depus mărturie de câte două-trei ori, a venit rândul celor curați, ceea ce arată că Gentian era considerat o piesă importantă, urmat de funcționarii de la Uniunea Scriitorilor, cei de la Galeria de Artă, chelnării de la cafenelele ambelor instituții, apoi un veteran de război care locuia pe același palier cu el și, în final, modelele și curvele. Gentian mi-a spus să mă tund la, pentru că așa e modern în Occident, stricatule estrigase strigase anchetatorul, cartofor ordinar. Ului de ultima acuză, gentia nici n-a mai avut timp să se mire de trădarea fetei. Nu jucase în viața lui cărți, drept pentru care luase cuvintele anchetatorului, ca pe niște vorbe scăpate aiurea, dar peste câteva zile, când au început să-l confrunde cu câțiva pocheriști adevărați, a priceput că îi se pregătea un nou dosar. Fără să renunțe la primul. Erau zile în care îl anchetau ca pictor decadent, și în altele ca jucători de cărți. Crezuse la un moment dat că vor renunța la unul dintre dosare, dar anchetatorii, după cum se vede, ezitau. Așteptau pe semne un ordin de sus, iar ordinul acela depindea și el de niște împrejurări, poate de situație internațională, de descoperirea unor noi terenuri petrolifere sau chiar de raportul anual al organizației Amnesty International. Credeai că ești deja un pictor celebru și că nu mai e treabă cu noi? Joci, poker, vrei bani nemunciți, ă? Marcu sărit din pat și răsfăit din nou dicționarul mitologic, studiind mai ales singurul desen care însoțea textul. Tantal în abis, supus pedepsei. Deasupra și de desubtul lui, apă și mere. Ori de câte ori se întindea să-și astâmpere setea sau să urineze, ele se îndepărtau. O condamnare ciudată, fără nicio legătură cu sensul profund al faptei lui. O similitudine absolută, își spuse Marcu, se întâmplase ca și Tantal să aibă două dosare. În cele din urmă, Gentian a fost condamnat sub acuzația de pictor decadent, dar în sentința a fost subliniată și pasiunea lui pentru jocurile de noroc, ca urmarea depravării morale demonstrate de anchetatori. Cu Tantal se întâmplase probabil contrariul, neputându-i să șterge complet vina de a fi furat nemurirea pusese considerat în actul de acuzare o vină mai puțin importantă, fără să se depună probe și mărturii la dosar, în așa fel încât mai apoi să se volatilizeze pe năsimțite, fără dovezi ca un soi de bănuială sau chiar de zvon. Furtul nemuririi trebuia șters din memoria oamenilor și din cea a zeilor. Marcus se întinse din nou pe pat. Cine știe de ce era convins că pentru a se putea concentra asupra celei mai misterioase povești, din istoria omenirii, trebuia să-și anihileze propriul trup să iasă din el și îl închipui din nou pe curierul morții, căutând prin beznă casa cuiva.